а сам завернув праворуч до площі. Мені стало цікаво, і я пішла за ним. Думала, чи не з жінкою якоїсь побачення. Тоді я йому відразу скандал і розходимось. Та він зайшов до церкви. Я постояла трохи, що йому робити в соборі, адже не вірить у Бога. А його нема й нема. Почекала ще трохи, і зайшла також. Народу мало, стала в притворі, Роздивляюсь. Нараз бачу, йде Василь Корнієвич з Ксьондзом, і про щось стихо розмовляють. Ксьондз довів його до виходу, вклонився і пішов назад. «Я непомітно за прусим. Він мене шукає, а я позаду». Нарешті побачив. «Напрошчу ходив я до нього, а він сміється» а, може, про вінчання хотів домовитись. Мені Захсу вистачить, кажу. І які ж у тебе справи з Попом? Він, мій земляк, отказує. То до нього іноді заходжу, щоб про сільські новини довідатись. Оце, власне, і все, закінчила Суханова. Потім ми ще в магазинах були. Прус узяв таксі і відвіз мене додому, а сам подався до Желихова коли казав про справи в готелі інтурист. Не уточнював, які саме. Пов'язані з його роботою, чи чимось іншим. Я не розпитувала, не любив він цього. А який з себе ксьонц? Ну, такий звичайний, високий комер. Ага, лисий, і голова кругла, наче місяць. Коли сухану вивели, Козюринко покликав владова. Уранці мені буде потрібен список усіх мешканців інтуриста на 15 травня і відомості про ксендзе собору святого Павла. Можливо, він мав парафію у селі, звідки роден Прусь. Канонік Юліан Боринський. Козиренко спинився на прізвищах двох постояльців інтуриста. Віталій Сергійович Крутигора, працівник відділу постачання Миколаївського консервного заводу, і Павло Петрович Воронов, заступник директора одного з московських антикварних магазинів. Щоправда, Крутигора виїхав з міста 16 травня, а Воронов – 18, отже, до події в Желихові обидва, певно, не мали прямого відношення. І все ж слід було точно з'ясувати, де вони перебували ввечері 18 травня, і чи не мають якихось зв'язків із знайомими Пруся. Особливо зацікавив Романа Панасовича Воронов. Антиквар приїхав до Львова саме напередодні злочину. І в день його від'їзду з будинку Пруся зник портрет Ель Греко. Випадковість? Можливо. Але такі випадкові збіги обставин трапляються рідко. Воронов виписався з готелю, о 21-й годині Цього вечора до Москви відходили ще три поїзди: о 21.50, 23.33 і чверть за першу. Отже, якщо антиквар виїхав нічним експресом, убивця Пруся мав можливість передати йому картину. Але міг убитий сам Воронов. Козуренко записав у блокноті Попросити московських товаришів. Уточнити, коли і яким поїздом прибув до Москви Воронов. Запит до Миколаєва щодо Крутигори. «А як із Ксензом?» – запитав Владова. Той подав теку. Фото. Чоловік з гострим поглядом і кулястою немовкавун лисою головою. Канонік Юліан Євгенович Буринський. 57 років. Під час війни і в перші повоєнні роки мав парафію в селі Піщаному, звідки родом Прус. Потім домігся, щоб його перевели в місто. Мешкає на парковій вулиці, будинок номер 8, квартира 17. Має автомобіль «Москвич». «Давайте ми, ми з вами, Петре, з'їздимо в автоінспекцію», – запропонував Козуренко. «Пробачте ще одне». Старший лейтенант подав паперову теку. Рапорт начальника Ковельської міліції. Вони знайшли тракториста Тимка, Тимофія Васильовича Вальченка. І не тільки його, ще двох попутників Семенишина.